Термін функціонування, якої вкладається в 15 затяжок, нагадує останнє досягнення хайтех. Натомість реклама в жіночому журналі нової моделі ноутбука зосереджується не на процесорі чи ОЗУ, а наголошує на золотистому кольорі корпусу, що геніально пасуватиме до вечірньої сукні від Dior. спеціалізована лексика надає слоганам несподіваної глибини та метафоричності,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 Невротиками всіяні позацвинтерні поховання. Психопати складають пантеон найжорстокіших тиранів і найгеніальніших вождів. Психопати – месії. Невротики, що найбільше, апостоли. Невротики продукують ідеї, психопати ідеї втілюють. Невротики часто зневірюються, відрікаються, каються, просять цю-цю, цицю -цю, і безстроковий кредит.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 Руки невротиків сухі й гарячі. Руки психопатів липкі й холодні. Хоча буває і навпаки. Попри те, що клінічна картина як психопатів, так і невротиків прописана детально і повноцінно, у мистецтві мало переконливих образів одних і других. Вожді, маніяки, легендарні скнари, авантюристи, полководці і т.п.